Для того, як копита в боксера нарешті загоїлася, він з іще більшим запалом взявся до роботи. Щоправда, того літа і решта тварин працювали як каторжні. Крім повсякденної роботи на фермі і відбудови висадженого в повітря вітряка, з весни почалося будівництво спецшколи. Часом від непосильних тягарів, які кінь брав на себе, у бідолахи підгиналися ноги, а у шлунку було порожньо, як у каркасі вітряка, але боксир ні на мить не западав духом. Ні в його словах, ні в його діях не було жодних ознак того, що силою його потихеньку занепадають. Щоправда, придивившись до нього пильніше, можна було помітити і певні зміни. Його шкура вже не вилискувала, як раніше – а велетенський крупний, мов, увесь збігся. То дарма. Часом чулася на фермі. От прийде весна, зійде свіжа травичка, і наш боксер знову стане як стій. Та весна прийшла і пішла. А його круп так і не побільшав. Часом, коли на схилі, що вів до кар'єру, він напружував усі свої м'язи, намагаючись протистояти в вазі величезного валуна. Здавалося, що його тримає на ногах тільки неймовірна сила волі. І в такі хвилини його губи складалися, щоб вимовити слова. «Я працюватиму ще краще». Однак йому вже бракувало сил, щоб вимовити їх. Конюшина і Бенджамін ще раз попередили його, щоб хоч трохи подбав про власне здоров'я. Але боксер і вухом не повів. Наближався його 12-річний ювілей, та йому було байдуже. Всі його помисли були скеровані на те, щоб устигнути ще до того, як його відправлять на пенсію, натягати в каміння для відбудови їхнього вітряка. Та от на початку літа, вже по закінченню трудодня, дня, по фермі пробігла чутка, що з боксером щось скоїлося. Як і завжди, він залишився того вечора сам один на схилі, щоб іще до спадсонця встигнути зібрати і дотягти до будівельного майданчику вітряка – Ще одну купу каміння. Ця чутка виявилася, на жаль, правдивою. За хвилину прилетіли два голуби поштарі, і в один голос протуркотіли боксер упав, він лежить на правім боці і не може підвестися. Добра половина тварин негайно кинулась до пагорба на якому будувався вітряк. Там, витягши шию і не в силах навіть підвести голову, поміж двох голобель лежав боксер. Очі його оскліли. На всьому тілі виступили великі краплини поту. Тоненька цівка крові і з рота. Конюшина як стояла, так і впала біля нього на коліна. «Боксера, друже!» – залементувала вона. «Скажи, що з тобою?» «Трохи легені підвели», – але чуть не відказав боксер. «Та дарма. Думаю, що тепер ви зможете відбудувати вітряки без мене. Я все ж таки встиг навозити каміння». Так чи інакше, працювати мені залишилось всього один місяць. Правду кажучи, я вже рахував дні, коли вийду на відпочинок. Добре було б, коли б і Бенджамінові дозволили піти на пенсію разом зі мною. Кращего приятеля мне не треба, а він уже теж в летах. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что, моей судьбой сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы не спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был. Що умер чесно за царя, Що плохі наші лікаря, І що родному краю Поклон я посылаю. Зараз тобі потрібна негайна допомога, Підказала конюшина. Хто тут проткіший, друзі? Біжіть якнайшвидше до крикунця І розкажіть йому, що сталося. Усі, хто тільки вмів бігати, щодугу кинулися до садиби, щоб повідомити про все крикунця. Біля боксера залишились тільки конюшина і Бенджамін, котрий мовчки ліг поруч зі своїм недужим другом, щоб відігнати своїм довгим хвостом набридливих гедзів. Не минулої півгодини, як з'явився криконець, безповнений жалю та співчуття. Він повідомив присутніх, що товариш Наполеон із великою щирою скорботою сприйняв звістку про нещастя, яке постигло одного із найсумлінніших і найчесніших трудерів ферми. І уже домовляється, з ким слід, щоб помістити боксера до найкращої лікарні Білінгдона. Почувши таке, тварини перезирнулися. Опріч молі та сняжка, ніхто з них з роду не переступав кордоні ферми, і думка, що їхній хворий товариш може опинитися в руках людей, просто покоробила їх. Так, руконець тут же пояснив їм, що медична допомога, якої надасть боксерові досвідчений лікар-ветеринар у Вілінгдоні, незрівняна з тією, яку він може одержати вдома на фермі. А ще хвилин за 30, коли боксерові трохи полегшало, він так сяк звівся на ноги і пошкандибав до свого стіла, де конюшина і Бенджамін уже настали для нього свіжу. Наступні дві доби боксер залишався у стайні. Від Наполеона надійшла кругла пляшечка пахучої, але брудкої на смак рожевої мікстури, яку свині знайшли в ванній кімнаті пані Джонс, І конюшина давала її хворому двічі на день після прийняття їжі. Вечорами, і себе легше в його стілі, вона намагалася втішити боксера розмовою в той час, як Бенджамін відганяв до мух. Боксер у свою чергу переконував конюшину не брати близько до серця того, що сталося. Коли йому вдасться оклигати, то ще принаймні років зотри він проживе у спокої і достатку, мирно пощіпуючи травицю на пасовиську. Уперше в житті в нього буде вдосталь часу для самоосвіти й самовдосконалення. Він ще сподівається, сказав боксер, що йому таки вдасться, Ще на цьому світі вивчити до кінця абетку. Однак конюшина та Бенджамін могли навідувати боксери лише у після роботи. А фургон за ним прибув у полудні, коли всі тварини працювали на полі, де під наглядом одного з кабанів прополювали буряки. Тварини були дуже здивовані, побачивши, як від ферми галопом чить Бенджамін, і ржучи не своїм голосом. Ще ніколи вони не бачили його таким схвильованим, не кажучи вже про те, що ніхто доти не бачив, щоб він так кудись поспішав. Мерщій, мерщій, кричав він, біжіть на всі сюди, вони забирають від нас боксера. Навіть не чекаючи дозволу, від кабана бригадира, всі залишили роботу і з усіх ніг майнули до ферми. І справді на подвір'ї стояв критий фургон, запряжений двома кіньми. На одному боці фургона було щось написано, а напередку сидів шахраюватий на вид чолов'яга в насунутім по очі капелюсі. Боксерове стіло було вже порожнє. «До побачення, боксера!» – хорам закричали тварини, обступивши з усіх боків фургон. «Повертайся, здоровий! До скорого побачення!» «Ой, йолопи! Бевзі!» – загорлав на них Бенджамін, розтовхуючи їх та овідчує, б'ючи землю копитом. «Ідіоти! Ви ж погляньте, що написано на фургоні!» Тварини вмить замовкли і перезернулися. Мурєло заходилося складати літери в слова, та Бенджамін відштовхнув її від фургони і серед могильної тиші прочитав «Альфред Сімонс. Бойня і маловарня». «Торгівля шкурами та кістковим борошном. Харч для собак». «Невже ви не розумієте, що діється? Вони продали боксера на шкуродерню». тужливий зоєк жаху вирвався в однечас усіх тварин. Цю ж хвилину чолов'яга напередку хльоснув коней батогом, і фургон повільно рушив із двору. Відчайдушно лементуючи, тварини гуртом пішли за ним». Доклавши всіх сил, конюшина наздогнала його. «Боксере! Боксере!» – закричала вона. «Боксере! Боксере! Боксере!» Певне, той опізнав її голос, із заднього віконця фургона одразу ж висунувся його великий храп, перетнутий білою смугою. «Боксере!» – заволала конюшина страшним голосом. «Боксере, вискакуй звідти! Ну, швидше, швидше!» Вони везуть тебе на забій. Усі тварини хором підхопили. Вискакуй, боксери, вискакуй. Та фургон уже набрав швидкості і одірвався від них. Важко сказати, чи розібрав боксер, що кричала йому конюшина. Та його храп зник із заднього віконця і стінки фургона здригнулись від глухих ударів із середини. Це боксер намагався пробити собі шлях на волю. Був час, коли б навіть від одного удару його могутнього копита весь цей фургон розсипався б на друзки, та ба, невдовзі сили залишили його, і Грюкіт копит почав завмирати, поки не припинився взагалі. Товариші, ну послухайте, хоч ви, товариші, зарепетували у вічі тварини. Звертаючись до двох коней, які тягли фургон. Схименіться, товариші, ви ж везете на смерть вашого брата. Та дурні тварі були надто затуркані, щоб усвідомити те, що відбувається, і лише у відповідь прищулили вуха та пришвидшили крок. Хтось був запропонував забігти їм наперед і зачинити залізні ворота. Та пізно за мить фургон уже проминув їх і виїхав на проїжджий тракт. Голова боксера так і не з'явилася в задньому віконці. А ще через три дні на фермі було оголошено, що він помер у ветеринарній лікарні у Віллінгдоні, незважаючи на всі зусилля, яких було докладено для врятування йому життя. Сам Криконець, котрий, за його словами, на відходи від постелі хворого до останнього подиху, з'явився, щоб сповістити сумну звістку. Я зроду ще не бачив нічого зворушливішого, мовив крикунець, витираючи ратицею на білу сльозу. Я особисто не відходив від нього до останньої хвилини. Про що ми тільки не встигли поговорити. Та коли сили вже остаточно почали залишати його, він поманив мене копитом і прошепотів мені на вухо. Ось на це саме вухо, товариші. Як жаль. Що я так і не побачу нашого вітряка в дії. Тож уперед, товариші, додав він, вперед в я великого бунту. Хай живе скотоферма, хай живе товариш Наполеон. Наполеон завжди правий. Це були його останні слова, товариші. Знову скликнув Крикунець. Зненацька вираз його писков раз змінився. Він перестав бігати по помосту, зупинив верткого хвостика і своїми гострими чорними очицями пильно оглянув присутніх. До нього дійшли, мовляв він далі, ті нерозважливі і злісні чутки, що їх хтось поширював на фермі після евакуації боксера. Хтось зауважив, що на фургоні, яким вивозили боксера, було написано слово «бойня» і одразу зробив скоростиглий висновок, що воксера відправляють на шкуродерню. Просто неймовірно, товариші, просто неймовірно, що серед нас можуть бути такі наївні тварини. Як треба не знати товариша Наполеона? Обурено вигукнув він і знову, крутячи хвостиком, забігав по помосту. Як треба вміти не розуміти свого геніального вождя, найкращого друга і батька всіх тварин, що хоч на мить припустити щось подібне. А пояснення? Ось воно, товариші. До того, як цей фургон придбала ветеринарна лікарня, він і справді належав шкурудерові Альфреду Сімонсу. Давно покійному. А що в лікарні і досі не здогадалися замалювати старі надписи, то при чому тут ми з товаришем Наполеоном? Тепер, сподіваюся, товариші, вам усе ясно? Як тільки все з'ясувалося, всі тварини зітхнули з величезним полегшенням. А коли Крикунець з усіма подробицями змалював, з якою гідністю прощався із життям боксер, оточений загальною про нього турботою, які рідкісні медикаменти він одержував, оплачені Наполеоном не глядячи, у них зникли останні сумніви. І смуток, що від них пішов їх бойовий друг і товариш, одразу полегшав від думки, що умер він щасливий. Найближчій неділі на ранкову асамблею з'явився Наполеон, який виступив з короткою поминальною промовою на честь боксера. «На жаль, – сказав він, – з технічних причин ми не можемо привести назад останки нашого дочасно померлого товариша, поховати їх із належними почистями на фермі. Але я вже наказав сплести із листя того лавру, що росте в нашім саду, великий лавровий вінок, який буде покладено на могилу товариша боксера. Більш того, – провадив далі Наполеон, – в належний час на честь небіщика свинями буде влаштовано спеціальний поминальний банкет. Я хочу закінчити цей свій виступ, товариші, цитатами з висловлювань покійного товариша боксера – з якими він не розлучався все життя. «Я працюватиму ще краще», любив повторювати товариш боксер. А ще він завжди говорив, «Товариш Наполеон завжди правий». Думаю, я не помилюся, коли висловлю припущення, що ці світлі думки покійного товариша стануть у нас крилатими фразами, які завжди будуть у всіх на устах. Взначений для банкету, зранку приїхав із Віллінгтона бакалійний фругон і привіз великий дерев'яний ящик, який тут же було занесено до садиби. Коли стемніло, звідти на всю ферму долинали звуки співу, дедалі гучнішого і незграйнішого. Потім співу взагалі припинився, а з відкритих вікон у ніч полетіли хрипкі, лайливі вигуки і звуки глухих ударів, супроводжувані лютими зойками та виріщанням. Схоже було, що там щінилася жорстока бійка. Десь приблизно півночі весь дім немов струснуло від брязкоту розбитого скла, після чого світло в усіх вікнах умить погасло. До полудня наступного дня ніхто із свиней не з'явився на дворі ферми, де з самого ранку пішла гуляти чутка – що напередодні свинота купила собі цілий ящик віски, невідомо де роздобувши гроші. Звонки, як птиці, одна за другою, пісні летять над советський стронок.